2. 2013. április A szürke Porsche Boxster a külső sávban haladt az Erzsébet körúton a nyugati pályaudvar felé. A férfi rály vezetett, közben a nőket figyelte, akik a sűrű tavaszi esőben lehajtott fejjel siettek a dolgukra, a kopogó cipők torztükörképe kirajzolódott a nedves járdán. Egyik sem pillantott a grafit színű, lapos sportkocsi felé, inkább kendővel fették arcukat a metsző szélben, vagy éppen gallériukba furták leszegett állokat. Tamási Frank elmorzolt egy szitkot a foga között. Nem azért vette a kocsit, hogy aztán senki se foglalkozzon vele. Jobbra indexelt a Szófia utcánál, és felpörgette a motort, ahogy egy karcsú lábszárat látott elvillanni egy kabász széle alatt, de a nő ügyet sem vetett a kocsira. A Porsche bekanyarodott az utcába, és lassan gurult a vásárcsarnokig. Kicsit tovább ment, vagy leparkolt az első üres helyre. Tamásik kiszállt, és a bár felé igyekezett. A pincele meredek lépcsőjén füst és meleg hullámzott felfelé. Annak ellenére, hogy a dohányzási tilalom már egy ideje életbe lépett, itt senki sem foglalkozott ilyesmivel. A szabály egyszerű volt, de működött. Aki akart, rágyújtott, viszont fizette a tulaj helyett a büntetést. Persze csak abban az esetben, ha valami tudatlan ellenőrmerészelte megbírságolni a bárt. Ezek aztán soha többé nem jöttek újra. Vannak helyek, amik így működnek, és ez éppen ilyen volt. Tamási leért a lépcsőn, odaintett a pultnál könyöklő csaposnak, aki a szemközti falra függesztett tévén a sportcsatornát figyelte. A pasas rávigyorgott és egy poharat vett elő. Paszakásosod? Pársze, bólintott Tamási, és mire a ért, már készült az itala. Egy újnyi dzsin, három deci szóda, mint mindig. Kösz, itt van már? Aha, hátul ült le. Fogta a poharat, és a hátsó helyiség felé indult. Az üzletember külsejű férfi már ott üldögért a marha bőrrel bevont padok egyikén, és kólát szopogatott. Idegesnek tűnt, láthatóan nem érezte jól magát ezen a helyen. Tamásinak eszébe jutott, hogy Temesvári minden bizonyja azon töri a fejét, hogy ha végeztek, azonnal tisztítóba viszi a drága öltönyt, mert a helyi füstös levegője beeszi magát a szövetbe másik kezet fogott az idegesen feszengő férfival, és leült vele közt az asztalhoz. Hello! Megcsinálta? Te udvariatlanok vagyunk! Mosolygott Frank, és belekortyolt az italába. Nem jó pofizni jöttem, drága az időm. Ahogy az enyém is, itt a pénz. Megcsinálta? Meg? Adta meg magát Tamási. Temesvári Áron egy kicsit megkönnyebbült. Mesélje el, hogyan? Minek? Magának az a lényeg, hogy... Hadd döntsem el én, hogy nekem mi a lényeg bassza meg. Csattant fel az üzzetember. Mesélje el, hogyan csinálta. Tamási összehúzza a szemét. Jókötésű, erős testalkatú, 180 magas férfi volt, aki haját tüskére vágatta, és állandóan gondosan nyílt borostával mutatkozott, hogy 33 événél idősebbnek tűnjék. Fekete zakójához viselt egyszerű fehér pólója alatt kirajzolódtak kemény izmai. Érezte, hogy erejben áramlani kezd az adrenalin. Legszívesebben verte volna ezt a nagyképű amatőrt, de nem tehette, hiszen az még nem fizette meg a munkáját. Volt már, hogy eljárt a keze, most nem akarta ezt kockáztatni. Ellazította a farmer nadrág alatt megfeszült combizmait, és kényelmesen hátradőlt. A maga kulcsával mentem be. A állószobát és a nappalit bekameráztam. A hálóban az ágy fölötti polcon kicseréltem egy könyvet, és a mikrokamerát a gerincébe furtjukban helyeztem el. Ha érdekli, a Lady Chatterley szeretője a könyv. Engedett meg magának némi érszet, Frank. A nappaliban a tévé feletti festménybe a felső sarkában dugtam el a kamerát. Maga ugyan nem mondta, de körbejártam a lakást, és a vendégszobát is bedrótoztam. Az ajtó felett rögzítettem a cuccot. Mindegyiket kipróbáltam. A továbbító egység a gázóra szekrénybe került. Megnéztem a matricát, két és fél hónapja olvasták le, tehát senki sem fogja nyitogatni háromnegyed éven át. Helyes! Bólintott Temesvári. Itt van a kód, tolt át az asztalon egy szédulát Tamási. A netes elérhetőséget tudja, ha ezt a jelszót beüti, három kamera képét látni fogja. A hálószobai és a nappaliban lévő alkalmas közelítésre is a harmadik nem. Miért nem? Maga eleve csak kettőt akart, ezért kettőt vittem magammal. A lakásban aztán láttam, hogy még egy kell, mert a vendégszoba is adja magát egy félrekefélésre. Grátis felszereltem a saját készletemből egy régebbit, de ez ennyivel kevesebbet tud. Értem. Mennyi volt a cucc? Újabb papírlap csúszott át az asszalon. Ez a számla a vásárlásról. Nem a magad szége nevére szól, ne féljen. Gondolom úgysem akarta elszámolni. Csak a látszat kedvéért kértem, ilyen eszközöket senki sem vesz, csak úgy blokk ellenében. Anyagárként annyit kérek, amennyi a számlán van. És a maga kamerája? Mondtam, benne van a munkadíjomban. A pasasról mit tud? váltott témát Temesvári, miközben eltette a számlát. Tamási fejből sorolta az adatokat. 43 éves orvos. A felesége a rendelésen ismerte meg, amikor elment rák Fél éve dugnak. A neje úgy tudja, maga egész hétvégén Münchenben van. Ma délutánra beszélték meg, hogy a Duki átmegy hozzá. Szerintem úgy öttől érdemes moziznia. Temesvári arca megfeszült. A belső zsebéből egy borítékot vett elő, és átolta az asszalon. Frank elvette, és futólag átszámolta. Ez csak a fele. Ennyit tartok méltányosnak. Alig dolgozott, pár óra alatt végzett. Nem ebben egyeztünk meg. Üzletember vagyok. Annyit fizetek, amennyit az elvégzett munka ér. Még egyszer elmondom, nem ebben egyeztünk meg. Másképp döntöttem. Temesvári hirtelen felállt, mire Tamási elébe lépett. Az üzletember előhúzta a zsebéből a kezét, amelyben egy pisztolyt tartott. Egy lépés és lövök, sziszegte remegő hangon Temesvári. Frank két lépést tett hátrafelé, és oldalra billentette a fejét. Egyenesen a fegyvercsövébe bámult. Nem először került ilyen szituációba, és úgy sejtette, nem is utoljára. Amikor a távoli vidéki kisvárosban meglátta a napvilágot, még egyáltalán nem úgy nézett ki, hogy 2013 tavaszán egy esős délutánon bele kell bámulnia egy fegyvercsőbe. Apja jól menő fogorvos volt, anyja pedig azzal múlatta az időt, hogy megpróbált nem beleőrülni abba, hogy semmit sem csinál -e. Csak ült otthon, és a lakást csinosította, újabb meg újabb marhaságokra költve férje pénzét, és egyre inkább sajnálta magát, hogy nem tud kiteljesedni. Hogy valójában miben is akart volna kiteljesedni, a soha nem derült ki, mert az azzal járt volna, hogy ki kell mozdulnia, és végre egyszer egyedül csinálnia valamit. Ez már azonban meghaladta a vágyait. Sokkal egyszerűbb volt ülni, és arról álmodozni, hogy mit is kéne csinálni, mint kimenni, és tényleg csinálni is valamit. Aztán megszületett Frank, és érkezésének semmi más célja nem volt, mint az, hogy az anyja végre valami értelmes elfoglaltságot találjon magának. Ez azonban azzal járt, hogy mindent kipróbált rajta az asszony, amit ő ugyan sohasem tett meg, de meg volt róla győződve, hogy az a fia épülésére szolgál majd. A fiúcska tagja volt az összes létező szakkörnek, szófésra járt, majd hegedülni, később három nyelven tanult egyszerre külön órákon, de végigjárta hittant éppen úgy, mint az akrobatikus rock'n'roll tanfolyamot. Amikor pedig betöltötte a 18. évét, megszökött. Az anyja ez úgy érte meg, hogy Frank eltűnt, bejelentette hát a rendőrségen. Néhány héttel későbben meg is találták a rendőrök a Váci vasútállomáson. Borostásan aludt egy padon, de mivel már nagykorú volt, nem történt semmi, anyjával is csak azt közölték, hogy él, de a fiú kérésére azt már nem, hogy hol találták meg. Apjával tartotta a kapcsolatot, hetente felhívta a mobilián, már csak azért is, hogy az utaljon át némi készpénz a fiú bankkártyájáról. Frank szabadságvágya azért addig már nem terjedt, hogy a viza jelentette zsinort is elvágta volna. Két éven át a vidéket járta, de az alkalmi munkák nem sokat hoztak, meg hát ott valóban dolgozni is kellett volna, ám ahhoz nem fűlött a foga. Budapesten kötött ki, és néhány hónap után már marihuánát árult a keleti pályaudvar árnyékában. Hamarosan kiderült, hogy neki nem lenne szabad ott terítenie a portékát, és ez a felismerés három törött bordával járt. Ekkor ment haza először, mert nem volt hová mennie. Anyja megint feltételeket szabott, de mivel a fiatal ember már tudta, hogy a családi házunk évül sem minden fenékig tej fel, elfogadta az ultimátumot. Néhány évig jó fiú volt nem elvégezte a testnevelés szakot, és pár évig dzsúdózott. A sportban azonban kitűnt egy nagy hibája. Mérkőzés közben olykor, ha valami szabálytalanságot követtek el a sérelmére, egyszerűen lement neki a függöny. Mikor újra ura volt önmagának, ellenfele rendszerint már véresen hevert a lábánál, őt pedig hárman-négyen igyekeztek megfékezni. Ez kétszer fordult elő, akkor a dékán eltanácsolta a főiskoláról. Aztán az anyját elvitte a rák, és ezúttal az apja bolondult meg. Felszabadulva az asszony által jelentett három évtizedes teher alól, felhagyott a praxissal, és magánviselte a férfi klimax minden főbb tünetét. Herrlik és nagyon fiatal lányok között töltötte napjait, Míg nem egy nyálkás balatoni hajnalon, egy motoros találkozó után nem várt eleget, hogy kimenjen belőle az éjszakai viszki hatása, és telibe talált egy fát. Frank megörökölte a nagyatádi házat, meg pár milliót a bankszámlán. Nagyjából egy évig tartott, míg a nyakára hágott a pénznek, akkor eladta a házat és lakást vett Budapesten. Korábbi évfolyam társai útján bekerült az éjszakai életbe, és hamarosan rájött, hogy pénzt lehet keresni, ha bizonyos embereknek segít. Megoldom a problémáikat, szokta mondani. Valahol a magándetektív és a verőlegény között talált egy piaci űrt, amit betöltött, de időnként azzal is komoly összegeket keresett, hogy gazdag, kielégített nőknek adta meg, amire vágytak majd könnyített a bankszámlájukon. Soha egyik sem tett ellene feljelentést, amikor lelépett, mert jó szívvel emlékeztek rá. Kedves volt, és úgy teljesített akár egy tenyészbiga. csak kellemesebb pénzkereset volt, mint az éjszaka nyújtotta egyéb lehetőségek, noha két év után már saját tapasztalati alapján doktorálhatott volna a narancsbőr megjelenési formájból. Ehhez a műfajhoz azonban pénz is kellett, mivel a gazdag nők csak a pénz szagra rá. Arra, ha nem azt érezték azonnal, hogy le akarják őket húzni. Ebbe az üzletbe investálni kellett, hogy a végén pénzt hozzon. Ruhák, márkás óra, pesgős vacsorák, kocsi. Vajon kigondolná egy porsche hajtó férfiról, hogy valójában a nő pénzére utazik? Ezért vette a használt Boxstert. Mágnesnek. Egy nő alig ha fogja megmondani, hogy ez egy 11 éves kocsi, csak azt látja, hogy Porsche. Ám ebből az üzletből egyelőre még nem élt meg, ezért továbbra is elvállalt más megbizatásokat, mint például Temesvári Áron a feleségének megfigyelését. Ennek köszönhette, hogy éppen egy pisztoly csövébe nézhetett. Oldalra billentett fejjel megvizsgálta a fegyvert, majd elhúzta a száját. Ez egy gázpisztoly Temesvári. Egy röm RG9. Buziknak való, de úgy látom itt helyben is vagyunk. Egyébként meg úgy fogja, mint kurva a liliomot. Tamásinak hirtelen elment a kedve ettől az alaktól, és lemondóan legyintett. Na, húzzon a picsába, nem fogok vitázni egy ilyen szarrágóval. Félreállt, és leengedte a karját. Frank érezte, hogy elmélyére kezdve szárni a vörösköd. Nem is küzdött ellene. Ismerte a jelenséget régről, de sosem tanulta meg kontrollálni. Temesvári indult, hogy eliszkoljon mellette, de amint egy vonalba értek, Frank jobbja meglendült, és tenyérre hatalmas ütést mért az üzletember tarkójára. A férfi elveszette az egyensúlyát, feje előre billent bele a már érkező bal ökölbe. Azonnal összecsüklott, orraferdén állt, ahogy elterült a deszkapadlón. A vér már is ömleni kezdett. Tamási a következő egy percre később egyszerűen nem emlékezett. Amikor ismét ura volt önmagának, Temesvári roncsomóként hevert a földön. Frank lenézett rá, és komolyan elgondolkodott, hogy még rúg rajta kettőt-hármat, de az eszméletlen alak ezt már nem érezte volna. Megcsóválta a fejét. É csoda, egy fasz! Lehajolt, kivette Temesvári tárcáját és kiforgatta. Csak bankkártyák és igazolványok voltak nála. Tamási mindegyiket ketté törte. Egy kis figyelmesség. Idő és pénz lesz a pót, lásuk. Készpénz azonban nem volt több annál, mint amit átadott a borítékban. Ez pedig kevés volt. Pokolian kevés. Frank idegesen hagyta a földön heverő alakot, és elővette okostelefonját. Belépett a Temesvárinak is megadott honlapra, ahol a kamerák képét kellett volna megtekinteni az üzletembernek. Megváltoztatta az imént megadott kódot. Temesvári Áron a semmire dobott ki ezer eurót. Kifelé menet a csapos előtt, megállt és intett neki, hogy jöjjön közelebb. Ez a marha nem akart fizetni. Mit csináltál vele? A szokásos. Majd fel kell mosni, meg adj neki egy zsebkendőt, mielőtt kirúgod, nehogy mindent összevérezzen. Egy tízezerest tett a pultra. A fáradozásodért. Bazd meg! Dühöngött a csapos. Unom már, hogy állandóan egy nálad a függöny, Frank. Uralkodnod kéne magadon, a kurva életbe. Nyugi már! Ha férfi benézett a hátsó helyiségbe, majd indulatosan a pultra dobta a kezében tartott rongyot. Ne gyere többé, Frank, oké? Okay? Ezt még valahogy elintézem, de ha bukás van, most feldoblak. És tényleg negyere többet? Oké, okay, oké. Okay. Tűny a francba. Tamási vállat vont, felment a lépcsőn és kilépett az utcára. Órája 13.55-öt mutatott. Helyes. Kettőre volt bejelentve a szemközti masszás szalomba. A gond nem is ezzel volt, hanem a hiányzó ezressel, amit Temesvári elcsalt. Annak az ezresnek megvolt a helye. Gondterhelten terhelten megkerülte a porsét, átballagott az utcán, és belépett a szalon ajtaján. Talán masszás közben majd kitalál valamit, gondolta. Öt perc múlva Tamási arccal lefelé messzelenül hevert a masszásszalon egyik asztalán, és várta, hogy a jól ismert ukrán lány hozzálláson izbainak ágyúrásához. A többit majd meglátja, döntötte el a férfi. Ma nem nagyon tudott lazítani, feszült volt, hogy honnan szerezze meg azt a hiányzó ezrest. Ami a masszást illeti, ha a lány jól dolgozik, talán lesz hozzákedve a végére, ha nem, akkor nem. Irina elhúzta a függönyt, és szó nélkül munkához látott. Bekent a kezét olajjal, aztán az asztal végéhez állt, és elkezdte a férfi talpát masszírozni. Tizenöt perccel később Tamási már valami kellemes, félálomszerű állapotban pihent. Lélegzése lelassult, lába ellazult, bőre felforrósodott. Egyre inkább elfeledte a kinti világ gondjait, és egyre többet gondolt Irina méretes, bár meltartó nélkül kiábrándítóan lógó keblére. Alig, hanem mégis lesz ma kedve a dologhoz. Eljátszott a gondolattal. A lány egy szót sem tudott magyarul. Legalábbis a tulaj ezt mondta. Ettől még lehet, hogy az egész hazugság, de az tény, hogy soha egyetlen magyar kifejezést sem ejtett ki a száján. Ha nagyritkán megszólalt, akkor oroszul karattyalt valamit. Ilyenkor Frank csak vigyorgott, aztán intett neki, hogy csinálja csak tovább a dolgot. A lány pedig értett a munkájához. Meg a masszáshoz is. Harminc perc telt el. Tamási már a hátán feküdt, sípőjére egy török között terített a lány, miközben a combja belső oldalát gyúrta. A férfi tökéletesen ellazult, éteri nyugalom szállta meg. Nem is látta, ahogy a függönyt elhúzzák, és két alak lép be a parányi fülkébe. Irina méltatlankodásba kezdett volna, de akkor meglátta az érkező férfi alsz kifejezését. Azonnal becsukta a száját. Ismerte ezt a típust, nem először látott ilyeneket. Odahaza kirovog rádban ugyanígy nézett ki ez az állatfajta, pusztán ott máshogy öltöztek. A különös csupán az volt, hogy az érkező társa egy nő volt, a fenyegető arc kifejezés viszont ugyanaz. A szájára tette az ujját, majd fejével a kiárat felé intett. Irina bólintott, hátralépett az asztalon heverő franktól, és kisurrant a függöny résén. A két érkező egymásra nézett, a nő közelebb lépett, és Tomási mellizmát kezdte masszírozni. Ez az Irina, ez az! moyögta Frank, és élvezte, ahogy a női kezek a hasa felé haladtak tovább. Aztán váratlanul megtört a varázs. Csak ekkora farkad van, Frank! férfi hang volt. Tomási azonnal mozdult volna, de az addig oly bársonyos női kéz acélmarokká változott, két oldalt belemart a csukjás izmába, és visszarántotta az asztalra. Nyekkenve landolt, szeme a támadókat kutatta, és felkészült az ütésekre, de azok nem jöttek. A nő hátrébb lépett, és a férfi is óvatosan visszakozott. Tamási felült, és fájdalmasan megmozgatta a vállát. Marhák, morogta. A bódi testvérek, Sándor és Anita kárőrvendőn vigyorogtak áldozatukra. A frász hoztátok rám. Rossz a lelki ismereted? Hát, mit mondjak? Nem ezt vártam, hogy itt feküdtem álló farokkal. Ez állt? Vigyorgott a nő. Kapd be! Észre sem enném. – Na, elég az udvarlásból! – zárta le a témát Sándor. – Tudod, miért jöttünk? másik megadóan bólintott. Az asztalon ülve átnyúlt, a fogasról leakasztotta a zakóját, és a belső zsebből előhúzta a tárcáját. Ezer eurót számolt le az asztalra, és odatolta a behajtó elé. Bódi nem nyújt a pénzért. Ez csak a fele. Ennyim van, mutatta Tamási a tárca üres zsebét. Nem folyt be egy, Lássarom, hol a másik ezres? Ezt magyarázom, nem fizetett egy pasas aki. Ez a te problémád. Az enyém meg az, hogy kétezer helyet csak ezerrel akarod kiszórni a szemem. Két nap és meg lesz. Csuka nem fog örülni. A múltkor is késtél. De törlesztettem. És mit mondtam akkor? Nézd, mit mondtam akkor? Üvőtötte Bódi. Megfagyott a levegő. A nő oldalra lépett, és rugós kést vett elő. Nem akart ő szúrni. Ó, oh, dehogy! Pusztán Franknak szólt a figyelmeztetés, hogy nyugalom. Mégiscsak Cselgán csedzői képesítése van, és Anita semmiképpen sem akart verekedni vele. Tudta, hogy a bátja sem. Sándornak még mindig fájt az oldala, mert egy hetegy elkeseredett adós váratlanul rájuk támadt. Nekilökte a férfit a konyhai pultnak, mielőtt kivetette magát a kispesti lakás nyolcadik emeleti ablakán. A két bódi csak át a konyha és nézték, ahogy 26 méterrel lejjebb a járdán szétfröccsent a pasas feje. Még számukra is elgondolkodtató pillanat volt. Sándornak pedig errepet egy bordája. Nem egyszerű kenyer ez. Most nem akartak verekedni, hiszen ha arra készültek volna, többen jönnek Frankhoz másinak azonban a készt láttán meg kellett osztania a figyelmét. Igazából persze fel sem merült benne, hogy támadjon. Bódiék csuka behajtói voltak, és ő nem akart ujjat húzni csukával. Csak hogy Frank immár másodszor nem fizetett. A férfi egyet, mielőtt halkan válaszolt. Azt mondtad, ha megint kések, az egész esedékessé válik. – Pontosan. De nem hiszem, hogy… – Megvilágítom! – szólt közben mézes mázos hangon Anita. – Tízezret kértél kölcsön csukától? Még azt is tudom, hogy azt a kurva tizenegy éves porsét vetted belőle. Havi kétezret vállaltál, egyszer fizettél, másodszor késtél, akkor megmondtuk, mi lesz. – Megint késel. Ennyi. Jössz tízezerrel! A szokásos határidő van rá, vagyis egy hét. Megoldó embernek reklámozod magad. Az a híred, megoldod, ha valaki a problémájával fordul hozzád. Hát most ott meg a saját problémádat. Tamási kétségbe esetten bólintott. Így megy ez, csak szardolog, dolog, ha az emberrel megtörténik. Nem is ellenkezett, tudta, hogy felesleges. Bódiék mindössze csak a szószólói. Nem érdemes vitázni velük, mert még összeisverik, és úgy sem módosítanak sem feltételt, sem határidőt, mert csuka sem tenné. Nem hallottam, jegyezte meg Sándor. Rendben van, sóhajtott másik. Egy hét múlva meg lesz a pénz. Akkor egy hét múlva. Felhívlak, hogy hova hozd. Rendben. Anita végig mérte a törülközőben ücsörgő férfit. – Tényleg állt az előbb? – jegyezte meg. – Mi? – nézett fel zavartan Tamási. – A farkad! Állnia kellett, mert most már nem is tátszik. – Menjetek a picsába! – Bódi Sándor derűsen biccentett, és a nővére nyomában kilépett a masszás fülkéből. Frank leugrott az asszalról, és a ruhájáért nyúlt. Irina lépett be az ajtón. – Ja, pradosájú! – kessze óvatosan. – Te is menj a picsába! – Lökte félre a nőt az ajtóból Tamási, és menet közben rántotta magára a nadrágot, meg a pólót. A zakóját a vállára kanyarította, de a papucscipőhöz meg kellett állnia egy percre, Mire féllábon ugrálva belekindulotta magát a szűk lábbelibe. Kilépett az utcára és körülnézett. A bódék által használt kék Audi éppen most fordult be a sarkon a Rózsa utcába. A tekintete a box terre esett. A vezető oldali tükör le volt rúgva, a vezetékeken himbálódzott. Tamási odament, megpróbálta visszapattintani a helyére, de látnia kellett, hogy eltört az illesztés. Tehetetlen dühében kitépte a vezetéket, és a tükröt behajította az első ülésre. A kurva anyátokat csapott dühösen a volánra. Percekbe betelt, míg megnyugodott annyira, hogy gondolkodni tudjon. Egyértelmű volt a helyzet, pénzt kell szereznie. Mindenáron. De honnan?